Розділ 17. Гостя. Неприродно спокійна і безмовна, з великими чорними очима, зверненими до мене, невимовно вродлива, посеред кімнати на мене чекала моя незворушна гостя. Мої ноги затремтіли, коліна ледь не підкосилися, і я мало не впала. Тоді я кинулася до неї, «Алісо! О, Алісо!» – заплакала я, падаючи на неї. Я й забула, яка вона тверда. Здавалося, наче я з розбігу вдарилася головою об бетонну стіну. «Бело?» – в її голосі відчувалося полегшення у поєднанні зі здивуванням. Я щосили її пригорнула, задихаючись від аромату її шкіри. Його не можна було ні з чим переплутати. Не просто приємний чи квітковий, цитрусовий чи мускусний. Жодні парфуми в світі не можуть з ним зрівнятися. Моя пам'ять не могла точно відтворити його. Я й не помітила, як напад за духи переріс у щось інше. Я й не усвідомила, що плачу, поки Аліса не притягнула мене до канапи у вітальні і не всадовила собі на коліна. Я наче сиділа на холодному камені, але він приємно гуртав моє тіло. Вона ніжно погладжувала мене по спині, чекаючи, поки я заспокоюся. «Я... я... вибач» промимрила я. Просто я така щаслива, що знову бачу тебе. Нічого було. Все гаразд. Так, вигукнула я. І цього разу так воно й було. Аліса зітхнула. Я й забула, яка ти емоційна, сказала вона несхвально. І я подивилася на неї заплаканими очима. Шия Аліси була напружена. Вона відхилилася від мене якомога далі, міцно стискавши зуби. Її очі були чорні мов смола. Ой, Видихнула я, щойно втягнувши, в чому справа. Вона зголодніла, а я пахла так апетитно. Минуло чимало часу відтоді, як я думала про таке. Вибач, це моя провина. Я давно не полювала, а я не повинна була доводити себе до такого стану. Але сьогодні я дуже поспішала. Вона пильно подивилася на мене. До речі, ти не хочеш пояснити мені, як ти вижила? Це запитання одразу подіяло на мене як заспокійливе. І я припинила схлипувати. Я миттю здогадалася, що трапилося і чому Аліса тут. Я голосно ковтнула. «Ти бачила, як я впала? «Ні», – не погодилася вона, її очі звузилися. «Я бачила, як ти скочила». Я міцно стиснула губи, намагаючись придумати не зовсім безглузде пояснення. Аліса похитала головою. «Я казала йому, що це може трапитися. Але він мені не повірив». «Белла пообіцяла». Вона так точно замітувала його голос, що я ж заціпеніла. Біля хопив усеньке тіло. «Не підглядаю її майбутнє», – продовжувала Аліса цитувати. «Ми вже і так наробили шкоди». «Але те, що я не дивлюся, не значить, що я не бачу», – провадила Аліса. «Я не стежила за тобою, присягаюся, Белло. Просто я вже налаштована на тебе. Коли я огледіла, що ти стрибаєш, я навіть не думала, я просто сіла на літак. Я знала, що приїду запізно» але не могла нічого з собою вдіяти. Я прийшла сюди, бо думала, що зможу підтримати Чарлі. Аж тут приїжджаєш ти. Вона знову похитала головою. Цього разу збентежено. Її голос напружився. Я бачила, як ти занурилась у воду. Я чекала і чекала, але ти так і не випливла. Що сталося? Як ти могла зробити таке з Чарлі? Невже ти не подумала, яким це буде для нього ударом? А про мого брата ти подумала? Чи знаєш ти, що Едвард... Я зупинила її, щойно вона вимовила його ім'я. Я дозволила їй говорити, навіть по тому, як збагнула, що вона помилилася. Просто я хотіла чути її ідеальний, схожий на дзвіночок голос. Та настав час зупинити її. Алісо, я не збиралася накладати на себе руки. Вона подивилася на мене з підозрою. «Ти хочеш сказати, що не скакала зі скелі?» «Ні, але...» Я скривилася. «Це було тільки заради розваги. Її обличчя напружилося». Я бачила, як друзі Джейкоба пірнають у воду зі скель. Наполягала я на своєму. Мені здалося, що це весело. А оскільки мені стало нудно, вона чекала. Я не подумала, що шторм може змінити течію. Власне, я взагалі не подумала про воду. Аліса на це не купилася. Я бачила, що вона досі вважає, ніби я намагалася вкоротити собі віку. Я вирішила змінити тему. Якщо ти бачила, як я пірнула у воду, «Чому ти не бачила Джейкоба?» Вона розгублено схилила голову набік. Я продовжила. «Я б, напевно, втопилася, якби Джейкоб не скочив за мною». «Гаразд, можливо, оце важко повірити. Але так воно й було. Він стрибнув за мною і витягнув мене. Гадаю, саме він відволік мене назад до берега, хоча я й не пам'ятаю цього. Я провела під водою не більше хвилини, а тоді він мене витягнув. Чому ти не бачила цього?» Вона розгублено насупилася. «Хтось тебе урятував?» «Так, мене урятував Джейкоб». Я з цікавістю спостерігала за Алісою. На її обличчі промайнуло безліч незрозумілих емоцій. Очевидно, щось її схвилювало. Її неповні видіння? Та я не була цього певна. Тоді вона повільно нахилилася і фиркнула мені в плече. Я завмерла. «Не будь смішною», – пробурмотіла вона і фиркнула ще кілька разів. «Що ти робиш?» Вона не звернула уваги на моє запитання. «Хто щойно був з тобою?» «Здається, ви сперечалися». «Джейкоб Блек. Він...» «Гадаю, він мій найкращий друг. Принаймні був ним». Я подумала про зле, зраджене обличчя Джейкоба і завагалася, хто він мені тепер. Аліса стурбовано кивнула. «Що?» «Не знаю», сказала вона. «Я не впевнена, що все це означає». «Ну, принаймні, я не мертва». Вона закотила очі. «Було дурістю з боку Едварда думати, що ти виживеш, покинута сама. Я ще ніколи не зустрічала когось більш схильного до небезпечного для життя ідіотизму, ніж ти. Я ж вижила, – мовила я. Вона міркувала про щось інше. «Не розумію. Якщо течія була засильною для тебе, то як цей Джейкоб зумів її здолати?» Джейкоб – дужий. Вона відчула, що я говорю про це неохоче, і її брови вигнулися. Якусь мить я кусала губи. Це таємниця чи ні? А якщо і так, то кому я більше віддана? Алісі чи Джейкобу? Я подумала, що важко мати таємниці. Джейкоб знає все, чому Аліса не може також усе дізнатися. Розумієш, ну, взагалі він... Щось на кшталт вовкулаки, випалила я. Квілеоти перетворюються на вовків, коли поруч з'являються вурдалаки. Вони здавна знають Карлайла. Тепер ви з Карлайлом повернетесь. Якийсь час Аліса розгублено витріщалася на мене, а тоді швидко прийшла до тями і часто-часто закліпала. «Ну, принаймні, це пояснює запах», – пробурмотіла вона. «Та чи пояснює це те, що я не змогла нічого побачити?» Вона насупилася, її фарфорове чоло зморщилося. «Запах?» – повторила я. «Ти смердиш просто жахливо», – сказала вона байдуже, досі насупившись. «Во кулака? Ти в цьому впевнена?» Абсолютно, сказала я переконано, згадавши двобій Пола і Джейкоба на дорозі. Гадаю, ти не була з Карлейлом у Форксі, коли тут востаннє були вовкулаки? Ні, тоді я ще не знайшла калинів. Аліса досі про щось міркувала. Раптом її очі округлилися, і вона шоковано витріщилася на мене. Твій найкращий друг вовкулака? Я покірно кивнула. Скільки часу це триває? Недовго, мовила я захищаючись. Він став вовкулакою усього кілька тижнів тому. Вона здивовано подивилася на мене. Молодий вовкулака ще гірше. Едвард мав рацію, ти притягуєш небезпеку. Хіба ти не повинна була триматися подалі від неприємностей? А що такого з вовкулаками? пробурмотіла я. Мене вжалило її зауваження. Нічого, поки вони не втрачають над собою контролю. Вона різко похитала головою. Та ну, Бело. Будь-хто став би тобі кращою компанією по тому, як вурдалаки зникли з міста. Але ти одразу ж почала спілкуватися з першими ліпшими почварами. Я не хотіла сперечатися за Лісою. Я досі тремтіла від радості, що вона тут і справжня. Що я можу торкнутися її мармурової шкіри, чути її чарівний голос. Але вона неправильно все зрозуміла. Ні, Лісо, вампіри не зникли. Принаймні не всі. Ось у чому проблема». «Якби не вовкулаки, Вікторія вже б добралася до мене. Якби не Джейк та його друзі. Гадаю, Лоран добрався б до мене ще раніше, тож...» «Вікторія?» – прошепіла Аліса. «Лоран?» – я ледь помітно кивнула, мене турбував її вираз в очей. Я ткнула пальцем собі в груди. «Я притягую на безпеку, пам'ятаєш?» Вона знову похитала головою. «Розкажи мені все. З самого початку». Я розповіла все з самого початку – не згадавши про мотоцикли та голоси, які чую, але не приховавши нічого іншого. Включно з сьогоднішньою пригодою. Алісі не сподобалися мої пояснення про нудьгу та скелі, тож я швидко перейшла до того місця, коли побачила щось на воді. Я поділилася з догадкою, що це може означати. В цьому місці її очі примружилися, перетворившись на вузенькі щілинки. Було дивно, що її погляд може бути таким, таким небезпечним, як у Вурдалака. Я глибоко вдихнула повітря і продовжила розповідь, не забувши згадати про Гаррі. Аліса слухала мовчки, не перебиваючи. Час від часу хитала головою. Зможки на її чолі ставали глибшими і, здавалося, врізалися у її мармурову шкіру. Вона не говорила. Зрештою, і я замовкла. Мене знову охопило горе через смерть Гаррі. Я подумала про Чарлі. Скоро він вернеться додому. В якому стані він буде? Коли ми поїхали... «Тобі не стало легше, правда?» Пробурмотіла Аліса. Я засміялася, але це був напад істерики. «Справа не в цьому, чи не так?» «Не схоже на те, що ви поїхали заради моєї вигоди». Аліса насупилася і опустила на мить погляд. «Ну, гадаю, сьогодні я зробила необдуманий учинок. Мабуть, мені не варто було піддаватися імпульсу і нав'язуватися тобі». Я відчула, як кров відлинула від мого обличчя. По шкірі побігли мурашки». «Ні, Алісо, не йди!» – прошепотіла я. Мої пальці вхопилися за комір її білої сорочки, дихання пришвидшилося. «Будь ласка, не залишай мене!» Її очі широко розплющилися. «Все гаразд!» – сказала вона, повільно вимовляючи кожне слово. «Сьогодні я нікуди не піду. Дихай глибше!» Я спробувала послухатися її, хоча мені важко було знайти в грудях власні легені. Аліса вивчала моє обличчя, поки я намагалася дихати. Вона зачекала, доки я заспокоюсь, перш ніж продовжити. Ти маєш такий вигляд, наче побувала в Беклі Бело. Я сьогодні мало не втопилася, нагадала я їй. Справа не в цьому, ти й розгублена, і я здригнулася. Слухай, я роблю все, що в моїх силах. Що ти маєш на увазі? Мені було нелегко, та я працюю над собою. Вона насупилася. «Я ж казала йому», – мовила вона сама до себе. «Алісо», – зітхнула я, – «що ти очікувала побачити? Я маю на увазі, окрім мого трупа. Невже ти думала, що я тут веселюся, безжурно наспівую? Я думала, ти добре мене знаєш». «Так, знаю, але я сподівалася. Гадаю, мені не місце на ярмарку дурників». Задзвонив телефон. «Це, мабуть, Чарлі», – сказала я, зводячись на ноги. Я взяла Алісу за кам'яну долоню і потягнула за собою на кухню. Я не збиралася випускати її з поля зору. «Чарлі?» – сказала я в трубку. «Ні, це я», – сказав Джейкоб. Джейкоб Аліса уважно вивчала вираз мого обличчя. «Просто хотів переконатися, що ти ще жива», – кисло мовив Джейкоб. «Зі мною все гаразд. Я ж казала тобі, що це не…» «Так, я зрозумів. Бувай». Джейкоб повісив трубку. Я зітхнула і схилила голову набік, втупившись у стелю. «Проблема». Аліса стиснула мою руку. «Вони не дуже раді, що я тут». «Так, не дуже. Але їх це не стосується». Аліса пригорнула мене однією рукою. «То що ми робитимемо тепер?» – міркувала вона. «Здається, зараз вона говорила сама до себе». «Треба щось робити. Розплутати цей клубок». «Робити що?» Раптом на її обличчі з'явилося хвилювання». «Я не впевнена. Мені слід побачитися з Карлайлом». «Невже вона піде так скоро?» У шлунку похололо. «Можеш побути ще?» – благала я. «Будь ласка, недовго. Я так за тобою скучила». Мій голос зірвався. «Якщо ти думаєш, що це хороша ідея, її очі були нещасні». «Так, думаю. Ти можеш залишитися тут, Чарлі не заперечуватиме». «У мене є свій дім, Белло». Я кивнула, розчарована, але покірна. Вона вагалася, вивчаючи мене. «Ну, принаймні, мені треба забрати валізу з одягом». Я обняла її. «Алісо, ти найкраща!» «А ще, гадаю, мені треба на полювання». «Негайно», – додала вона, її голос був напружений. «Ой!» – я ступила крок назад. «Ти зможеш уникнути неприємностей протягом однієї години?» – запитала вона скептично. Тоді, перш ніж я встигла відповісти, вона підняла палець і заплющила очі. На кілька секунд її обличчя стало гладким і віддаленим. Її очі розплющилися, і вона сама відповіла на своє запитання. Так, і з тобою все буде гаразд. Принаймні сьогодні ввечері. Вона скорчила гримасу. Навіть роблячи це, вона була схожа на Янгола. Ти повернешся? запитала я тихо. Обіцяю, за годину. Я подивилася на годинник на кухонному столі. Вона засміялася і швидко нахилилася, щоб поцілувати мене в щоку. Тоді зникла. І я глибоко вдихнула. Аліса повернеться. Зненацька мені стало набагато краще. У мене було чим себе зайняти, поки я чекала. Перш за все, прийняти душ. Роздягнувшись, я принюхалася, але не відчула нічого, окрім запаху морської води і водоростей. Цікаво, що Аліса мала на увазі, коли казала, від мене тхне. Прийнявши душ, я знову повернулася на кухню. Я не побачила ніяких ознак того, що Чарлі їв. «Мабуть, він повернеться голодним». Я тихо наспівувала собі під носа, поки йшла на кухню. Доки вчорашня запіканка грілася у мікрохвильовці, я розклала диван, застелила його і поклала подушку. Алісі це не потрібно, але це маскарад для Чарлі. Я старалася не дивитися на годинник. Не було причини панікувати, адже Аліса пообіцяла. Я швиденько проковтнула обід, не насолоджуючись його смаком, тому що відчувала біль у попеченому горлі. «Я більше хотіла пити. Мабуть, я випила понад півгалона води. Морська сіль у моєму організмі викликала зневоднення. Чекаючи, я вирішила подивитися телевізор. Аж тут Аліса матеріалізувалася на своєму імпровізованому ліжку. Її очі переливалися жовто-коричневим кольором риски. Аліса усміхнулася і погладила подушку. «Дякую. Ти скоро», – мовила я радісно. Я сіла поруч і поклала голову їй на плече. Вона обняла мене своїми холодними руками і зітхнула. «Белло, ну і що нам робити з тобою?» «Не знаю», – мовила я. «Я і справді старалася. Я тобі вірю». Запала тиша. «Він... Він...» Я глибоко вдихнула. Було важко вимовити його ім'я в голос, хоча подумки я вже й могла це зробити. «Едвард, знаю, що ти тут?» «Я просто не могла цього не запитати. Зрештою, це мій біль». Я впораюся з усім, коли Аліса піде, пообіцяла я собі. І мені стало недобре на саму лише думку про це. Ні, був тільки один можливий варіант. Він не з Карлайлом та Єсме. Він провідує їх кілька місяців. А, мабуть, він досі не насолодився своїми захопленнями. Я спрямувала свою цікавість у безпечніше русло. Ти казала, що прилетіла сюди. Звідки ти прилетіла? Я була в Деналі з візитом у сім'ї Тані. «Джаспер тут? Він приїхав із тобою?» Вона похитала головою. «Він не схвалює мого втручання. Ми ж пообіцяли». Вона затнулася, а тоді її тон змінився. «А Чарлі не заперечуватиме, що я тут?» Запитала вона, в її голосі відчувалося хвилювання. «Чарлі тебе обожнює, Алісо». «Гаразд, зараз побачимо». Як я й думала, за кілька хвилин з надвору до мене долину рев патрульної машини. Я підскочила і похопилася до дверей. Чарлі повільно плентився стежкою, опустивши очі долі. Його плечі зігнулися. Я пішла йому назустріч. Він і не помітив мене, аж поки я не обняла його за пояс. Він міцно пригорнув мене у відповідь. Мені так шкода, Гаррі, тату. Я страшенно за ним сумуватиму. Пробурмотів Чарлі. Як с'ю? Здається, вона спантиличена. Наче вона ще нічого не усвідомила. З нею залишився Сем. Голос його толунав гучніше, то стихав. «Бідні діти, Лі всього на рік старша за тебе, а Сету тільки чотирнадцять». Він похитав головою. Його руки напружилися, і він сильніше обняв мене, коли ми підійшли до дверей. «Ммм, тату, я подумала, що краще буде його попередити. Ти ніколи не здогадаєшся, хто до нас приїхав. Він дивився на мене безтямним поглядом. Тоді почав вертіти головою і побачив «Мерседес» припаркований через дорогу. Світло з веранди відбивалося на чорній блискучій поверхні. Перш ніж батько устиг відреагувати, в дверях з'явилася Аліса. «Добрий день, Чарлі», – сказала вона тихо. «Мені шкода, що я приїхала в такий недоречний час». «Аліса Калін?" Він дивився на невеличку фігуру перед собою, не вірячи своїм очам. "Аліса, це ти?» «Це я», – підтвердила вона. «Я була недалеко звідси». «А Карлайл?» «Ні, я сама. Як і Аліса, так і я знали, що насправді Чарлі запитував не про Карлайла. Він сильніше обняв мене за плечі. «Вона може залишитися, правда?» – попросила я. «Я вже її вмовила». «Звісно», – сказав Чарлі автоматично. «Ми раді бачити тебе, Алісо». «Дякую, Чарлі. Я знаю, що зараз невдалий час». «Ні, все гаразд, справді. Я буду трохи зайнятий, допомагаючи сім'ї Гаррі. Буде добре, якщо в Белли буде компанія». «На столі для тебе готовий обід, тату, сказала я йому. «Дякую, Білко». Він іще раз пригорнув мене, перш ніж пішов на кухню. Аліса повернулася на канапу, і я рушила за нею. Цього разу вона поклала мою голову собі на плече. «Ти маєш утомлений вигляд». «Так», – погодилася я і знизала плечима. «Це все через сьогоднішні події, які мало не стали фатальними. А що думає Карлайл про те, що ти приїхала сюди? Він нічого не знає», – вони з Есме вирушили на полювання. Я отримую звістку від нього за кілька днів, коли він повернеться. «Ти ж не розкажеш йому?» «Хоча, коли він знову вас навідає?» – запитала я. Вона збагнула, що тепер я маю на увазі не Карлайла. «Ні, він відкусить мені голову», – сказала Аліса похмуро. Я засміялася, а тоді зітхнула. Я не хотіла спати, а хотіла проговорити з Алісою цілісіньку ніч». Та й чому б мені бути втомленою? Я ж цілий день провалялася на канапі у Джейкоба вдома. Але плавання забрало багато сил, і мої очі просто злипалися. Я поклала голову на її кам'яне плече і занурилася в таке приємне забуття, на яке й не сподівалася. Прокинулась я рано. Мій сон був глибоким і позбавленим сновидінь. Я добре відпочила, хоча й задрявняла. Я лежала на канапі, обгорнута покривалом, яке приготувала для Ліси. З кухні долинали голоси Аліси та Чарлі. Здається, Чарлі готував їй сніданок. «Наскільки все було погано, Чарлі?» – запитала Аліса спокійно. «Спочатку я подумала, що вони говорять про клірвотерів». Чарлі зітхнув. «Дуже погано». «Розкажіть мені все. Я хочу знати, що сталося, коли ми поїхали». Виникла незначна пауза. Зачинилися двері буфета і клацнула кнопка на дисплеї мікрохвильової печі. Я чекала, напружившись. Ще ніколи в житті я не почувався таким безпомічним. Почав Чарлі повільно. Я не знав, що діяти. Той перший тиждень я думав, що мені доведеться її госпіталізувати. Вона не їла, не була, навіть не рухалася. Лікар Джеранді назвав її Станка тонією, але я не підпустив його до неї. Я боявся, що це її налякає. Але вона видряпалася. Я волів, щоб Рене приїхала і забрала її у Флориду. Просто я не хотів бути тим, кому доведеться в разі чого вести її в лікарню. Я сподівався, що біля матері їй стане ліпше. Та коли ми почали пакувати її одяг, вона так розійшлася. Я ще ніколи не бачив, щоб у Бели був такий напад. Вони ніколи не дратувалися. Але того разу, боже, у неї був напад люті. Вона розкидала свій одяг і волала, що ми приневолюємо її виїхати з Форкса. А тоді почала ридати. Я подумав, що це стане переломним моментом. Я не заперечував, коли вона наполягла на тому, щоб залишитися. І, здається, спочатку їй покращило. Чарлі замок. Було важко слухати все це, знаючи, скільки болю я йому завдала. Але, підказала Аліса. Вона повернулася до школи і на роботу. Вона їла, спала, виконувала домашні завдання. Вона відповідала, коли хтось про щось запитував. Але вона була порожня. Її очі були порожні. Було багато всяких дрібничок. Вона більше не слухала музики. Я знайшов у смітнику купу потрощених компакт-дисків. Вона не читала. Вона не сиділа в кімнаті, якщо там був увімкнений телевізор. Хоча не часто дивилася його й до того. Нарешті я збагнув. Вона уникала всього, що могло нагадати їй про... нього. Ми майже не розмовляли. Я так боявся сказати щось таке, що може її засмутити. Найменші дрібнички змушували її здригатися. І вона ніколи не проявляла ініціативи. Вона проводила увесь час на самоті, не відповідала на телефонні дзвінки, і скоро друзі перестали їй телефонувати. Були ночі, коли смерть начебто ходила довкола неї. Я досі чую, як вона кричить у вісні. Я уявила, як він затремтів, Я також затремтіла, згадуючи про це, а тоді зітхнула. Мені не вдалося обманути батька, ні на мить. «Мені так шкода, Чарлі», – сказала Аліса, насупившись. «Це не твоя провина». З того, як він вимовив це слово, стало зрозуміло, кого він вважав винним. Ти завжди була їй хорошою подругою. Здається, тепер їй трохи ліпше? Так. Відтоді, як вона почала спілкуватися з Джейкобом Блеком, я помітив значне покращення. Коли вона приходить додому, її щічки червоні, очі блищать. Тепер вона трохи щасливіша. Він замовк, і коли заговорив знову, його тон був зовсім інший. Джейк на рік молодший за неї, і я знаю, що вона думає про нього тільки як про друга. Але гадаю, тепер це переростає в щось більше, ніж дружба. Чи принаймні так буде? Чарлі мовив це майже войовничим тоном. Це було попередження. Не для Аліси, а для того, кому вона може його передати. Джейк старший за свої роки. Провадив Чарлі, досі захищаючись. Він піклується про свого батька фізично, як Бела піклується про свою матір емоційно. Це зробило його зрілим. «Він дуже симпатичний хлопець. Це у нього від матері. Знаєш, він пасує, Беллі». Наполягав Чарлі. «Тоді добре, що він у неї є», – погодилася Аліса. Чарлі глибоко вдихнув, не знаючи, що ще сказати. «Гаразд. Думаю, це все міняє. Я не знаю. Навіть із Джейкобом. Час від часу я бачу щось у її очах і думаю, скільки болю вона пережила. Це ненормально, Аліса, і це мене лякає». «Це зовсім ненормально. Так, наче хтось не покинув її, а вмер». Його голос урвався. «Я почувалася так, наче хтось помер. Наче я померла. Тому що це було більше, ніж втратити справжнє кохання, хоча й цього було б цілком достатньо. Разом із ним я втратила своє майбутнє, свою сім'ю, життя, яке обрала для себе. Чарлі вівдалі безнадійним тоном». «Я не знаю, чи вона з цим упорається». Не впевнений, чи зуміє сцілитися. Це їй не притаманне. Вона завжди була такою постійною, навіть у дрібничках. Вона не викидає речей, не змінює думки». «Вона така», – погодилася Аліса сухо. «І Алісо…» – Чарлі вагався. «Ти знаєш, як я ставлюся до тебе. Вона щаслива, що ти приїхала, але я трохи хвилююся через те, як вона переживе твій візит». «Я також, Чарлі. Я також через це не покоюся». «Я б не приїхала, якби знала. Мені дуже шкода». «Не варто вибачатися, Люба. Хто знає? Може, це добре на неї вплине?» «Сподіваюся, що ви маєте рацію. Вони замовкли. Було чути, як виделки шкребуть об тарілки і як жує Чарлі. Цікаво, куди Аліса ховає їжу?» «Алісо, я повинен дещо запитати», – сказав Чарлі. «Питайте», – мовила Аліса спокійно. «Він вже не приїде, правда?» Я відчула притлумлений гнів у голосі Чарлі. Аліса відповіла м'яким заспокійливим тоном. Він навіть не знає, що я тут. Востаннє, коли я говорила з ним, він був у Південній Америці. Я завмерла, почувши новину, і почала дослухатися. «Ну, це принаймні якась інформація», – фиркнув Чарлі. «Сподіваюся, що там йому добре». Вперше за увесь час у голосі Аліси з'явилися залізні нотки. «Я б так не сказала, Чарлі». І я знала, як спалахують її очі, коли вона говорить таким тоном. Почувся риб, по підлозі посунули крісло. Я уявила, як Чарлі встає з за столу, а ліса ніколи б не зчинила такого галасу. З крана потекла вода, вдаряючись у тарілку. Не схоже на те, що вони й далі говоритимуть про Едварда, тому я вирішила, що саме час прокинутися. Я повернулася на бік, підстрибуючи на пружинах, щоб вони заскрипіли, і голосно позіхнула. У кухні було тихо. Я потягнулася і застогнала. «Алісо?» – запитала я безневинно. Болюче відчуття в горлі вдало спотворили мій голос. «Я на кухні, Белло!» – гукнула Аліса. В її голосі не було жодного натяку на те, що вона зрозуміла. Я підслуховувала. Але це ще нічого не значить. Вона вміє приховувати такі речі. Скоро Чарлі нас покинув. Він допомагав з «Юклірвотер» організувати похорон. «Без Аліси це був би дуже довгий день». Вона не згадувала про від'їзд, а я нічого не питала. Я знала, що цього неможливо уникнути, але просто не хотіла про це думати. Натомість ми говорили про членів її родини. Всіх, крім одного. Карлайл працював у лікарні Ітаки у нічну зміну і трохи викладав у Корнельському університеті. Есме реставрувала замок XVII століття, історично пам'ятку, розташований у лісі на північ від міста. Емет і Розалія подалися були в Європу в черговий медовий місяць, але тепер вони повернулися. Джаспер навчався у Корнельському університеті. Цього разу він вивчав філософію. А Аліса проводила своє власне розслідування стосовно інформації, яку я випадково розкрила для неї минулої весни. Вона успішно відшукала божевільню, в якій провела останні 10 років свого людського життя. Життя, про яке вона нічого не пам'ятала. Мене звали Мері Аліса Брендон. Сказала вона тихо У мене була молодша сестра на ім'я Синдія Її дочка Моя племінниця Досі жива Вона мешкає у Білаксі Ти довідалася, чому тебе запроторили В те місце Що могло змусити батьків зробити таке зі своєю дочкою Навіть якщо вона бачила майбутнє Аліса тільки похитала головою Її очі кольору топазу були замислені Мені не вдалося дізнатися про них багато я прочитала всі старі газети на мікроплівці. Мою сім'ю згадували нечасто. Вона не входила в той соціальний прошарок, про який пишуть газети. Там писалося про заручені моїх батьків і заручені Синтії. Вона вимовила її ім'я трохи впевнено. Було оголошено про моє народження і смерть. Я знайшла власну могилу. Я вкрала зі старого архіву медичну картку та документи про моє перебування в клініці. Дата на документах про моє прийняття в лікарню – та ж сама, що й на надгробній плиті. Я не знала, що сказати. І після короткої паузи Аліса перейшла на більш нейтральні теми. Тепер калини були знову разом. За єдиним винятком. Вони провели весняні канікули в Деналі з Танею та її сім'єю. Я уважно слухала навіть найтривіальніші новини, що стосувалися калинів. Але Аліса жодного разу не згадала того, хто найдужче мене цікавив. І я була вдячна за це. Було достатньо слухати історії про родину, членом якої я колись хотіла стати. Чарлі повернувся, коли вже стемніло, і мав іще втомленіший вигляд, ніж учора. Завтра рано вранці він має їхати в резервацію на похорон Гарі, тож він ліг рано, а я знову залишилася на канапі за лісою. Я не впізнала Чарлі, коли вранці він спускався сходами, одягнений у старий костюм, якого я раніше не бачила. Піджак був розтебнутий, я здогадалася, що він затісний. Краватка була трохи широка, як на теперішню моду. Чарлі навшпиньки пробрався до дверей, намагаючись не розбудити нас. Я дозволила йому вийти, вдавши, що сплю, так само, як Аліса. Щойно він вийшов, Аліса сіла. Під покривалом вона була повністю вдягнена. «То що ми робитимемо сьогодні?» – запитала вона. «Не знаю. Може ти придумаєш щось цікаве?» Вона усміхнулася і похитала головою. Ще дуже рано. Проводячи увесь час у лапуші, я занедбала безліч домашніх справ. Тож вирішила, що прийшов час виконати свої домашні обов'язки. Я хотіла щось зробити, щось, що полегшить життя Чарлі. Можливо, йому стане трошки ліпше, коли він повернеться в чисту, прибрану оселю. Я почала з ванної кімнати, вона була найбільш занехаяна. Поки я працювала, Аліса притулилася до дверної рами і ставила безліч запитань про моїх, Ну, взагалі то наших, шкільних друзів, про те, що змінилося відтоді, як вона поїхала звідси, її обличчя залишалося спокійним та незворушним, та я помітила на ньому осуд, коли вона збагнула, як мало я можу їй розповісти. Чи, може, я відчувала докори сумління через те, що підслухала їхню з чарлі розмову вчора вранці. Я була по лікті в пасті, вичищаючи підлогу у ванній кімнаті, коли у двері подзвонили. Я поглянула на Алісу. Вираз її обличчя був спантиличений, радше схвильований, що було дивним. Алісу нічим не можна було здивувати. «Хвилинку!» – гукнула я в напрямку дверей, встаючи і поспішаючи до умивальника, щоб вимити руки. Бело, сказала Аліса розчаровано. «Я здогадуюся, хто це може бути. Гадаю, мені краще піти». «Здогадуєшся?» – повторила я. «Відколи це Аліса всього всього здогадується?» «Якщо це повторення моєї кричущої помилки у вчорашньому передбаченні, тоді швидше за все, це Джейкоб Блек або один із його... друзів». Я витріщилася на неї, намагаючись второпати, що й до чого. «Ти не здатна бачити вовкулак?» Вона скривилася. «Схоже на те. Було видно, що її це дратує. Дуже дратує». У двері знову подзвонили. Двічі, швидко й нетерпляче. «Ти не повинна нікуди йти, Алісо». «Ти прийшла першою». Вона засміялася своїм сріблястим сміхом. Цього разу в ньому відчувався гіркий присмак. «Довірся мені. Це далеко не найкраща ідея зводити нас із Джейкобом Блеком в одній кімнаті». Вона ніжно поцілувала мене в щоку, перш ніж зникнути у кімнаті Чарлі. Без сумніву вона вилізе через вікно. У двері знову подзвонили.